Kaixo Google aire eta Daniela gara laugarren mailako ikaslea gara. hau erratitaerra da. Errezetak haetan aroa. Urteebetettzea lannerrek handek eta joze Albisteak usua eta aitor Roio sola. Pozoitzzuak, eta jaizak, liburuak, Naiak eta Aizeak. Tzisteak, Brianek, Aitor Alonso eta Imarre. Eta igarkizunak, Mari Jose eta Seilak. Eta zarrera ondoren zaioarekin hasiko gara. Adibelariak mando egik, irratia martxan dago. Koastonetako errezeta ekarri dizuegu, eta gaur oliba-olio madalenak prestatuko ditugu. Entzun oliba-olio madalenak nola egiten diren. Osagaiak la horra utza, berregun eta berregutakos gramo azukre, berregun gramo irin, baso erdi oliba-olio, legami boltsatzo bat menda ostoak. Nola egin, ontsi batean labarra txarri, perreun gramo azuk regeitu eta irabea egin. Ol, olioa narteari utxegabe poliki-poliki bota. Beste ontsi batean legamia ir, irian, irinarekin nasi, iragazkitik pasa eta ratzak daudin ontsian ontzia, zartu, lehunki mugitu eta nasi. Horema, mauka edo manga batea sartu eta paferazkot moldeak beti. Madalena bakoitzaren gainean azukrepitin bat bota eta labean egun da laurogein lauro gradutan. Ama boste bemesortzi minutuz egin, menda boste batxuek apaindu. Hauze Batxoke... izan da azte honetan ko errezeta goxua ez da, bai hon egin zarfen min! Oain haste honetan urte, urteak nork egingo dituen esango dizuegu. Hadi egon, aste honetan ueira behar dizuei belardeak eta. Abenduak haau, fatillou dau. Oiianana agi usuegi eta izarro konde. Abenduak hamaboz, Beinaat garzia eta aitor sgati. Abenduak amazazpik, Joseba Eraina, Ruben moña Noia, Nerea Kurto, Estefani eta Estefani Karabrera. Abenduak emesortzi, Ziraia Zidei. Abenduak emerezi, Enara Pujol eta Naroa Pujol. Agur Benur, Zorionak Zorinak. Buegi irratia. Tartanetan gure eskolako eta gure garrantzitsuak giren albisteak emango ditugu. Aurreko aztean euskararen egun ospatu genuen. Osan dopa za genuen eta oso patzik egon ginen. Azte honetan azken astea da laizter gabon oporrak izango dira. Laizter gabonak dira, baina gabonak baino lehen abenduak emezortzian santo Tomasegun ospatuko dugu. Eskolako Eskolan, txistora pila-pila jango dugu. Ondo portatu altzarete eh, denok, olentzero op opari asko ekartzeko. Abek izan dira gure albisteak, Zorien albusteak ere bidal. Gu guztara irakorriko ditugu. Ondo pasa gabonitan eta opari asko jaso. Agur! Eta aukora piloak irakurriko ditugu. Gaur, au, gaur aukora irakurriko dugu. Tantarik, tanta, euriak, kanta, orreak, zutik eta erreka etxanda. Gustatu zaizu aukora piloa? badatorren astean beste bat. Ekin ituniko gara. Zabalbideak eta aireak gure hizkuntzakar dezan hartra Euskal Herrian eskara. Basta eskolan irakurri dugun liburu batez hitz egingo dizuego. Gauko liburua zorgin bat garri polita da. Egun batean lore bat bezain ederreko zorgin bat jaio zen. Anditu zenean printzaskorekin topatu ba, bo, topatu zen baina. Printze guztiak ez zuten bakarrik berarekin ezkondu, ezkondu nahi. Dirua ere nahi zuten eta zazpubi bihurtu zituzten. Egun batean aserretu zen eta basora joan zen. Bertan printze batekin elkartu zen eta maitemindu egin zen. Azkenean ezkondu eta umeak zituzten. Hauze izan da aste honetako liburua. Arnatu eta irakurri liburu hau, merezi merezidu. Agur! Txisten talde iritsi da Mandoegi Ititia. Gustatzen txisteak bada hemen doa. Gaulkoa. Eskolan irakasleak esaten dio Luci. Luis, no le imaginatendo su ideal bat eta ratxete dio Luisek itxita. Kartzelara iritsi berri den batek galdetzen dio beste bati eta zuzergatik zaude hemen ez didatelakoa ateratzen usten. Oso ona, oso ona ikania, ikania badauren guastean beste txiste mundiala izango duzuet mandagirreatean. Kuboz lagungea Kuboz lagungea Kuboz lagungea Kuboz lagungea Ipuit honetako saioa bukatzen ari da, baina bukatu baino lehen aste honetako lehiaketa egin behar dugu. Haddi dena, Pipitaki paparaki zer den nordaki. Zuei zuri etabiri eta bil. Identasunan argitzen dabil zer naiz, igarkizun erreza ez da. Eta polita, ez da? Bueno, laguntza behar baduzue eskatu zuen irakaslei edo etxean. Eta bidali erantzunak www.mandoegipuntu.wordpress.com Gagunaren bitartez. Zuen erantzunen zain gaude. Bueno, besterik gabe, urrengo astearte agurt sense saituz egun ondo izan asko ikasi eta pasa aste honetan on, agur